то підійшла б і заткнула рота тістом такому священнослужителю, але не можна. Озвірилий натовп розірве на шматки. Вона забрала свої торби і пішла обходити мітингувальників. Доки пленталася, почула кілька слів, які сказав представник Руського блоку, але після палкої промови проти Єрея йому не вдалося отримати гучні оплески. До мікрофона підійшов поет-аматор. Настя стишила ходу, сподіваючись, що поезія як мистецтво має скрасити це збіговисько, схоже на Шабаш, душевно хворих. Коли нато замовк, поет почав читати. За русскую землю вставайте мужики, за свою землю Донбаскіє, простори, в боях подохнут бендери, дураки, Хохли предателі нацисти, суки вори а русські по по духу щадіть не будуть нацикав хохлов. А ти, поете, ще й абсолютний нездара, не здара, подумки сказала нас. Навіть якби вона промовила це в голос, її б ніхто не почув. Нато б знову сатані ловолав. Референдум, Расія Беркут, смерть, бендерам, смерть, уже перепонувала. Новше площу, Настя чула, як комуніст Пилипченко закликав наступний мітинг приурочити до позачергової сесії міськради і просив підписати лист за проведення референдуму. Перед світлофором Настя зупинилася і озирнулася. Біля пам'ятника роздавали папірці для збору підписів. У думу перш за все дістала, тісто розпакувала виклала у миску і поставила на підвіконня. Сонце вигрівало своїм промінням кухню, і жінка доручила йому тісто, яке наче прагнуло піднятися і швидше пірнути в тепло духовки, щоб перетворитися на запашні пиріжки. «Не спиш, синку?» Настя зайшла до кімнати Геннадія. «Ні», – відповів син, привітавши матір усмішкою. «А що там за галас на площі?» Схоже, люди забули, що вони українці, сказала вона, і розповіла про почути. Промовчила про те, що отець правив панахиду за загиблими беркутівцями. Не хотіла я трити сину у рану, але процитувала слова Божої людини, які стали апофеозом її промови. Так цей так званий священник провокує людей на насилля, обурився син. Ним повинна зайнятися служба безпеки. Це прямі заклики до сепаратизму. За таке судити потрібно. Гадаю, що так і буде, погодилась Настя. Я тобі скажу більше. Отець Трохим є головою є хайної молоді, теж упевнена, що з подібними проповідями не раз виступав у навчальних закладах міста. Якось мені на роботі розповідали про його промови, але я не повірила і пропустила вуха. Лише тепер, коли почула його «Блажен чоловік, радівшись русским, а не українцем», згадала ту розмову. «А як тобі, віршики? «Кажеш, поет?» шльоп бездарний. Хто він? Звідки?» «Ніколи про нього нічого не чула, жодного разу досі не бачила, і маю надію більше не зустріти», – відказала Настя. Його місце теж на лаві підсудних. Згодна, навіть упевнена, що він своє достойне місце знайде». Але що трапилося з людьми? Нема ні відчуття власної гідності, ні гордості, ніби й не жили в Україні ніколи. Якесь повальне психічне захворювання. Чи наша бабця десь там прапорцем махає, додала Настя сумно. Не переймайся, мамо, лагідно сказав син. Вона та інші не народилися в СРСР, виховані на комуністичних ідеалах, і, на жаль, залишилися там у сувку. Для них Європа, Америка, НАТО – це погано. Жити в достатку – значить крадій. Отримувати мізерну пенсію – спасибі вам. Їх уже не перевиховуєш. Тому й ходять на всі комуністичні мітини, бо то їхнє минуле, їхня молодость, а комуняки вміло цим маніпулюють. Згадай, наша бабуся й раніше на всі їх заходи бігала, чи не так? Так, усміхнулася Настя. Взує черевички на невеличких підборах, вдягне біленькі шкарпетки, підмалює помадою губи, прапорець руки і гайда з дому. З бабцями мені все зрозуміло, розмірковував у голос Геннадій. Мене більше стурбувала молодь, багато їх було, чимало. Невже ніхто не сказав і слова на захист української нації? Жоден сумно і стурбовано відповіла мати. Розділ 10. Настя намагалася не показувати синові свою розгубленість, стривоженість і навіть безпорадність. Уже п'ять днів поспіль не було зв'язку з матір'ю. Погане передчуття залізло гадому душу і точило її день і ніч. Вона постійно намагалася додзвонитися матері, телефонувала чи не щогодини, навіть уночі, марно. Відчувала серцем, з матір'ю трапилося щось лихе, але не знала, що робити. Валерій сказав, залишається тільки чекати. Він має рацію, наразі вона не може вплинути на події і щось змінити. Не можна покинути хворого сина і їхати, як мама хто знаходить. До того ж, на роботі скорочення запропонували відпрацювати два тижні і отримати двомісячний оклад, або ще працювати два місяці і тоді отримати розрахунок. Настя, поміркувавши, вирішила розрахуватися швидше. З цього буде два зиски. По-перше, отримати дві зарплатні одразу їм не завадить, бо лікування сина влітає в копійчину. Якщо врахувати, що, можливо, ще одна операція, то гроші не завадять. По-друге, велика кількість звільнених робітників одночасно створює проблему працевлаштування в місті. Випадково Настя знайшла на місцевому сайті оголошення, що на хімзавод у сусідньому місті Рубіжне набирають апаратників. Обіцяють для початку 2000 гривень, це на 300 менше, ніж зараз, до того ж, потрібно добиратися самотужки, але це таки краще, ніж залишитися безробітною. Порадившись із чоловіком, вони вирішили відпрацювати два тижні і спробувати швиденько влаштуватися на нову роботу. Звільнення, під яке потрапляла половина робітників, було для всіх несподіванкою. Підприємство лише рік тому викупив новий власник із Німеччини – який упродовж року вклав немалі кошти в ремонт, підведення газопроводу та закупівлю нового устаткування. Враховуючи те, що замовлень було вдосталь, підприємство безперебійно працювало, ніхто навіть подумати про скорочення не міг. І раптом, як сніг на голову, слово, яке всіх лякало – скорочення. Спочатку ніхто з працівників не повірив вирішивши, що то чорові жахачки, бо нема сенсу закривати половину підприємства, яке успішно працює. Поповзли чутки, що хтось із олігархів країни хоче прибрати його до своїх рук, як це водилося останніми роками на Донбасі. Але чому залишається працювати підприємство? Настя наморщила лоба. Чи важливо зараз роздумувати над долою олігархів чи заводу, до якого вона за кілька днів не матиме жодного відношення. Все одно груба тії в світу всього ніколи не розгадати простим смертним потрібно залагоджувати свої справи. Після нічної зміни Настя з чоловіком своєю автівкою поїхали в Рубіж надізнатися, дізнатися, чи можуть вони там влаштуватися на роботу. Зупинилася на парковці поблизу заводу. Настя поглянула на лічильника. «Враховуючи, що їхали найкоротшим шляхом дуже непогано вісім кілометрів від нашого будинку», – сказала вона задоволена. «Не поспішай», – мовив стримано чоловік. «Подивимося, чи будуть нам тут раді».